Matumani yangu ni kwamba mjambu wa penzi nyoto wa radio isanganiro ambayo unosikika vema kupitia masafa ya 89.7 vile vile kwenye 100 na moja. Na tunasikika pia kwenye wavuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Na karibu kufata tarifa ya bari ya hii tare ishi na moja mwezi februari mwaka 2018 na mwaka 2019 kumradi na kabla tu ya kuyanza tarifa ya bari huwa pakuanza mokhtasaru wake. Makamo wa kwanza wa Raisi Gastos Indimo Iupo bungeni kutuwa ripoti ya mezi misita iliyo mali, malizika ya wizara Inaufanya kazi chini ya ofisi yake alamisi hii Nao mkoa wa gitega utakuwa ukianda mitiani ya ngazi ya mkoa Kwa wanafunzi wanao masomo yao Ya segundari ili kubaki na kiwangu kizuri Cha wanafunzi wanaofa katika mitiani ya serikali Na majumba zaidi ya 29 zimebomoka na zingine 29 Kwezuka kufatia mvua Yenyo Pepo Mkali Ambayo ilinyesha hii uh, La siri ya Ijumane ya katika kata ya buterere kaskazini mwa mji Wa Bujumbura na wananchi Wa eneo hilo Wanayomba serikali kuzibiti maji Ya mto Kinyangonge Wafanya biyashara wa soko la muda Lakata ya Kanyosha katika manispa mji Bujumbura wasema kutiwa Wasema kutumika bila Kufa bila kupata faida wana omba ujenzi uwa soko lao kuendelea. Kuna haya na mengine punde karibun. isanganiro, isanganiru nikiboko yao. Alfonso kubgima na ndiambane shkili ya mitambo. Tarifa ya bari una somewa na yo nami Ismail Kwizera. Makamu wa kwanza wa Raisi Gastos Indimo yupo bungeni kutuwa ripoti ya mezi misita ilio malizika ya wizara inafanya kazi chini mwa ofisi yake. Na tuki ufungua saukurasa wa bariza kijami. Majumba zaidi ya 29 zimebomoka na zingine 29 kwezuka kufatia mvua yenye upepo mkali na kusababisha maji ya mtoki nyangonge kuingia katika majumba ya raia alasiri ya hii ijumatano. Katika kata ya Buterere ni kaskazini mwamji mji wa wananchi wa wanaomba serikali kuzibiti maji ya mto Yoki Nyangonge ambao umekuwa ni tatizo kwa kwao kila inaponyesha mvua ripoti yake Moize Misago. Raya hao ambao makazi yao ya mebomoka kutokana na mvuakale ya jumatano hii wanasima kuwa wakati huu hawana sehemu ya kulala waleza kuwa baadha vifavyao vilipelekuwa na maji ya mtu kinyangonge mama huyu nyumba yake ilibomoka Raya hao wanasima kuwa maji ambayo ya makazi yao ya na mtu kinyangonge ambao unatelemsha maji kutokea katika kata ya charama Nyumbe mebomoka ajana kuhusile mvuwa ya ajana na juu kubuterele mvuiki nyesha ni mingi Macho yenyewe anatoka kule chalama yanateremuka ya coming njoo maana nyumba za afisi na afukazi Awa kubomoka kubumokea nyumba waleenda mwajirani wakaomba kwenye walilara kama uyu na mwewake na watoto wangapi walilara wapakwa rafiki yako Hivu wabana kita takimua witu yote vilibewe waga na maji Tunaomba tu wangaria gisi wanaiza wasaidia juu Awa kuwakeana kita takimua wako witu tu budogo juu wakati nyumbiri angu kaba kukuwa takuku Mama huyu nae nyumba yake ilizuka kutoka na naupepu mkali Hapa maskitiko na majonzi ndio atiririka moyo ni mwake Nyumbangu ni nibomoka na mzee wangu kukana nangufa ni hizi siku mbili tu na misina atalu franga atalu moya hivi ya taba waneo na wahita tuwa nisaidia kubi, kubifungula babiti ya hapo na kitu mvua inaponyesha uoga hutanda kwenye nyuso za raia wa mtaani Buterere viongozi kwenye serikali ya shina waeleza kuwa maji ambayo yanavamia mtaa huo ni kutoka katika kata ya Charama ambayo yanateremshwa na mto Kinyankonge Ahmad masumbuko ni mmoja kati ya viongozi wa kata za mtaani Buterere anaomba kukarabatiwa kwa mto huo Kinyankonge furege bettinge leza gutokea charama basi mfurege ndo unatua siri sana sisi huku kwetu gufurege walibotengeneza walutengeneza charama wakawleta mpaka mpale kumpaka wa mboni walipa fika mboni mfregi wa kutengeneza tena wakawati ya hivu samaja kikujia sama kineki mfregi ya nafena kujia kwa wingi kwa kuwa kutakuna mfregi wa ni utengeneze ya maja manyumba ya watu sasa hivira hii ya wapa kwetu wakiwana tu mfwe na kupiga tu Ndairi tu ya mfoiki onikana tu kwa juu wa mamu kwa juu mawingu. Basi rozoza fazi na kuwa juu wa sima sajidu wa tatu bebe wetena. Ketunomba serikari isaidia kama gizi zingi za charama. Nabutirewa faimu freka vile ule ule. Duruza habari kutoka kwenye ngazi za uongozi wa zoni ya utererezi na kuwa takriban nyumba hamsini ndizo zilibomoka. Huku mabati ya nyumba takriban salasini yakiwa kiwa ya liezuka na, na upepo mkali. Shukran moize misago na tuondoki apu kwenye ukurasa wakijamina. Tujilekeze samuja kumuja kwenye ukurasa wakibiyashara. Baadhi ya wafanya biyashara wa soko lakata kanyosha. Katika manispa mji wa bujumbura. Wasema, kuti, wasema kutumika bila kupata faida. Wanaomba ujenzi wa uboreshaji wa soko la zamani. Ambao umesimama. Kwa sasa uendeleye mea wa mji wa bujumbura Fredin Bonima. Anawatuliza nyoyo wafanya kazi yao. akiwaomba akiambia kuwa hivi karibuni soko hilo litaanza kufanya kazi maana hata munisipa mji wa bujumbura inapata hasara ya kutotoza ushuru kupitia soko hilo ripoti yake Jean Mariviane ngenda kuma nacho tu hafatano nacho tu ha normal nacho tu haronga na wabandi walikoharakora mamasoko hapa tuko kwenye soko ya kanyosha ambapo wafanya biashara wa soko hio wanalamika kwamba wanatumika bila kupata faida wanafahamisha kwamba maisha yanakuwa magumu kuna hata kipindi ambacho huwa hawapati pesa za kudumia jamii wanaeleza kwamba malaka da hukosa hata pesa za kudumia familia zao wafanya biashara hao wanaeleza kuwa fiongozi wa munisipaliti mbujumbura wangevalia njuga tatizo hilo, ili kazi za ukarabati ziendeleye bila tatizo lolote. David Ndaisenga, kamishinari wa soko ya kanyosha, anaereza kwamba kutowajibika ipasavyo kwa kulipa pesa za ujenzi wa viwanda, hicho ndicho chanzo kilicho sababisha kuzolota kwa kazi za ukarabati wa soko hiyo ya kanyosha. Fredimbo Nima meia wajijikula bujumbula yaereza kwamba, hasara haiko kwa wafanya peke yao kwa sababu tasisi inahusika na Kukusanya mapato ya manisipaji jikubu jumbura hawapati pesa toshorevu za ushuru kutokana na kwamba soko hiyo ya kanyosha haijaanza kutumika lasmi. Kweli tumesha poteza sana. Juhu soko saba panatumika tano mwazilezi merudui wa andani. Tuko tunafanya nguvu nafikiri mwezi wa tatu. Soko ya kinami tanzishwa tena. Soko ya kanyosha tunafikiri mbele ya mwisho ya mwezi wa ine itakuwa ina, ina ina inatumika sawa alakini iliku, ilikuwa tatizo ya kuruwenye mjiashara kulipa trangwa za kutengeneza zile kioske juu tusipate tena shida ya kunguza masoko inatoka kwa zile mbao sasa wamesha subiri hakinafikiri mwazo sikunasema masoko kanyosha na, na kinaama sitakuwa zikosawa ya soko saba zilizo kalabatiwa jijini apa bujumbura, soko mbili ikiwa ni soko ya kinama na kanyosha ndizo ambazo bado hazijanza kutumika last mi. Wanneer ik uitega ik oniterfabelijah ida kisoe liare duisanganiro naskeka we ma kopitia afstand thamani natissa nokta saba katkamanis pamjuabo jumbo na vuile vleet Mia konye mi na moja kwakazu okomikwani na Vile vleet konye voetje tuamba oni www duisanganiro.org na pia tunaskika kwenye facebook na twitter na punde tu tu tadi lekezo Gitega. Isanganiro Mkoa wa Gitega utakuwa ukiandaa mitihani ya ngazi ya mkoa kwa wanafunzi wanaohitimisha masomo yao ya sekondari ili kubaki na kiwango kizuri cha wanafunzi wanaofaulu katika mitiani ya serikali. Mkurugezi wa idara ya elimu mkoa ni umoa anafahamisha kuwa katika mitiani ya mwaka jana mkoa huo ulipata alama nzuri kwa wanafunzi wanaomaliza shule la msingi kwa mujibu wa berna nda, kwa mujibu wa Bernard Ndaba Anasema kuwa mitiani hiyo itasaidia kupata ala manzuri kwenye mitiani ya serikali. Na tuitimishe sa tarifazetu izabari na ukurasa wakijami kutoka kule mkua ni ngozi Watu zaidi ya elfu tatu ndiyo waliopewa hati ya kuzaliwa X-ray date donesanse kwa loga ya kifrasa Mkua uh, ni ngozi kwenye miezi minne ilio ya mwaka jana Atanaze kibi nakanoa nae husika na korodesha raia wa mkua huyo Kwenye daftari hamefamisha kuwa wana ripoti kwa sasa kwa kuja kujurodhesha ni wachache. Na kutokana na hali hiyo kibi nakanoa asema kuwa inaonesha wazi kuwa watu elfu kuminasaba walio baki bado hawajajurodhesha kwenye daftari wami wachache sana. Hami watolea wito pia wale ambao bado kujurodhesha kuwarakia kufanya hivyo kwa sababu takapo malizika muda uliotolewa basi hati hizo watazipewa kwa kutoa Pesa imetimu majira ya saa ksaba na dakika ishirini na moja kwenye studio zetu za radio isanganiro na kabla tuya kuitimisha tarifa ya abari hute na mohta wake. Makamo wa kwanza wa Raisi Gasto Sindimo Iupo bungeni kutuwa ripoti ya mjezi sita Iliyo marizika ya wizara yake Inaufanya ya wizara Inaufanya kazi chini ya ofisi yake ya na misihi Mkoani gitega utaku, Mkoa gitega utakuwa kianda mitiani Kwa ngazi ya mkoa Kwa wanafunzi wanaohitimisha masomo yao Ya segundari ili kubaki na kiwangu kizuri Chwa wanafunzi wanaufaulu katika mitiani ya serikali Na wafanya biyasha saraa na la muda la kata kanyosha katika manispaa wa buzumbura wasema kutumika bila kupata faida na wanaomba ujenzi wa soko lao na majumba zaidi ya 29 zimebomoka na zingine 29 kuezuka kufuatia mvua yenye upepo mkali alasiri ya hii jumatano katika kata ya buterere ni kaskazini wa buzumbura na wananchi wa eneo hilo wanaiomba serikali kudhibiti maji ya mto kinye. Nyangonge, angonge. Laziada sina zaidi ya kustua. Shukuranda dati kwa mpezi msikilizaji ambalo kukitegea radio isanganiro skio Shukuranda angu za dati piazi waende wa tangazaji uote amba waleofanikisheli tarifa ya bariweze kupata uhai. Zangu za dati piazi muende funimitambo Alfonso Kugimana. Mimi ni Ismail Kwizera. Ni kutakio sikivu mwema wapindi vya radio isanganiro vina vendelea kufata. Na kwa tarifa nyingine kwa ufupi, mtakuja kupata poko nye majira ya sakumi.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 Ee injizubu na hini mero ya kunhe. Mm. -hmm. E, Emezanga huo, huo kuliri mne. Na haja. Injavu naba tukuelezina kiamutamawa hawe. Kukoni woyani zepi kuniwelele. Hee. Yeo haza kuziri dinsi na wali guchwa kana kulikairi. Hanuma ja, wagga, ja, u raakt wel zenu! Eh, en dan was er een beslag ik de booster aan mijn ricoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik hoe van je taro zullen we massageen kopen? Pien, joh, goed, dus sla amatara tange cash power, tange umeme, kuri kane kane kane. Wat chama kutungali Eko cash, hoe kun je kandi We, In the sky, I hear your voice Tell me the truth, I just wanna know the truth In the sky, I hear your voice What was your need? I know I've done enough Inside of me I feel like I'm burning You cheat a lot, make me lose my confidence Cause time of oh princess, queen and king is not for me The way I say, the way I say, I hope you see my face today. Before God, I don't believe it. I hope you see my face today. Before God, I don't believe it. The way I say, my beloved, is that really? What's going on?